Berisain lagusiaren tenore azurekin Pantzo Irigarai eta trainetako Langileak bederatzigaren greba eguna. Eien mogibenduaren agazoinen esplikatzen izan dira atzo besteak beste, beste mehitzek aldean eta errandu zien bezala gukere gehiago jakinan dugu ondoko minutetan amaio joskarrat langilearekin kasik train gidari guziek utzia dutelana. Nola entzinatu bake bidean, nola buru egin do nola gain ditu Madrile eta Parisek altzatzen dituzten trabak, Foro Jusiala berriz bildukura bihar eta etzi, Iruña eta Bilbon, nazio harteko jende bere zituen parte hartziarekena. Mogimenduak garazi baiuriko erri elkargoan, este be eierabidek usten du bere zuzendari kargoa, arazainak gallatuko dioskagu, beinat arabit lehenakari berriari. Eta pasto olabat arturri bazterian bai bakan ikusten den gauza. Gere zien denbora, altzeirut egietako langilain historia kondatzen duena. Emanen da ondoko haste undagian, maite asierrik, aurkeztuko dauku. Eta aro ere jatzen maiten dakute funtzioan eguzki eder bat dugula dela eta temperaturak mementoko hama bost graduko temperatura eta e, iguzki eder jokin temperaturagorenaak hoita zorzio ohgeita hamar inguruan izanen dira gaurko. <gülüyor> Eta ostegununtan Felipe izendatuko dute Espainiako errege bere aitaren esegidan EH Bildu ezkerra bertzeleko koalizioak mobilizapena kantolatzen ditu kari ortarat ego lau iriburuetan euskalegia demokrazia errepublika eta erabakia izanen da lema erritarrak ere deitzen ditu ikurinak ateratzerat bestalde EH Bildu arritzen da inigo urkulio lehen dakariaren madrilerat joaitiaz kargu hartze horren Zat. Mementorik txarrenian elduden errege izendatzia, espainolek ez dukete burua hortan, barda munduko futbol pan eien selekzionia galdu baitu zerobi, txileren kontra eta aleen partida ere galdurik, txapelketatik kampo dira jadanik. Trenetako langilek behatzigaren greba egun bat egitea boskatu dute, trenbideen reforma ez da bat handa Pariseko Lege Biltzarian, eta enplegatuek grebaren jarraik itzea hostegu nontan erabaki dute. Eskualeriko langileak bildu ziren atzo, bostionetarik eontairorgoi bat ziren, eta kasik denek grebaren alde boskatu dute, jakin behar da, tren gidarigusiek lan hau zia dutela, kasik. Biltzaretik lan da, eskurriak banatu dituzte, mirritzeko errausta edo negriak, Rezako autobideko pagalekuan autodunak utzi dituzte pasatzerata, pagatu gabe, egan bezala, amaiorko eskerrat, treinetako langilea izalenda, goizberriko gomita, ondoko minutetan, hien mogimenduaren funtsa esplikatzeko, esentzea efaren aldetik, uh, grebala, diote, grebalariak, gelote agutiago direla, euneko amabi direla. Eta Trinen ondutik aviunak ere greban izaiten alitaizke, aireko kontrolatzeilek mehatsen dute greban jartzia, ekainaren goita lauetik goita behatzi dat bi sindikan nagutsiek hori jakinarazten dute. Greba ere bokaleko zeltza altzeirutegian, ZJT eta EFO sindikatak ere maile, hilabete sari eta lan iraupena zuzendaritzarekin dituzten ezadostasunen gatik, biltzak nagusibat eginen dute, aratsalian lantegiaren aintzinean, joan denekainaren amabian jadanik lanak aldituzuten arrazoin beren gatik. Eskualde eta departamentuko botzak bimilata amosteko abendurat gibelatuak, lehenik marxoan iragan beharrak, eroburu ilian eta orai urte ondareko izan endirela iduriluke, agrazoina eskualdean arramon latziak demora hartuko duela, ama iru eskualde izan dira geikortzika estatutu berezia duena, boska horietan autetuko dira eskualde eta departamentuetako konselariak, akitani eskualdeak bos departamento biltzen ditu eta orai arte bezala, largoita bos konselari okan ditu. Bake bidea, bake prozesua sustatzeko foro soziala berriz bilduko da. Aste buruntan hostiralian biar iruñan, egitarren parte hartzeaz, ez tabatatuko da. Biara monian larun batian bilbon, Euskal Preso eta Ieslarien eta ber gendartelatzeaz. Pantsikaran bide. 2013-ko martxoaz geroz lanean ari da soziala Euskal Herriko bake prozesua haintzin arazteko borondatearekin. Martxoko konferentzian zen zabaldu zituen amabi gomendio eta hauenaritik aritik bigaien barnatzea proposatzen dute bake bidea eta lokari antolakundeek. Aldiuntan ere Euskal Herriko eta nazioarteko adituek parte hartuko dute. Ostiralean, Iruina naratxaldeko bostorenetan herritaren parte hartzeaz ez da. Ezin besteko gaia bake bideako peio dufok forrosozialaren aurkezpenean azpimarratu bezala. Gizartea esinda ikusle soi bat izan bake prozesuan migarren maila batean xokoratuta. Bere hautsa eta eritzia haintzatartuak izan behar edira bakearen eta bisikidezaren irankortasuna egin handi batean bere esku baitago zentzu horretan forrosozialak Egiitarei eman nadie hitza eta bate prozesuaren protagonista izateko aukera. hitza hartuko dutenen artean Christian Erbolzheimer konciliazion ressurzeko kidea eta Kolombia eta Filipinetako bake programen arduraduna. Teodor Murphy, Eki Alde Urbilean, Berghof, fundazioko bitartekaria, bestiak beste. Larun batean, Bilbon, goizeko amarrontan emanada itzordu, Euskal Prexo eta Ieslarien itzultzea eta gizarteratzeaz eratzeaz mintzatzeko. Brian Curin, ego afrikara, Sina Walsh eta Daniel Holder, Ipar Irlandako Prexoen libratze prozesuan parte hartu zutenak, edo da ere, berri Ebratua izan den Juan Mari Olanok hitza hartuko dute. Foro sozialean parte hartzeko edo izenak emaiteko bake Foroziala puntio org webgunea. Eta Josu Uribechevarria etako presua baldintzapian libru ustia erabakidu Espainiako ausitegi nazionalaka. Josu Uribechevarria eria ondia da, minbizia du, eta preson egitik aterazen 2000 eta hamabian, bainan gero joan dan api ilian, Madrileko judio batek manatu zakon preso segitzea bere etxean aterazen altzen, bakarrik hartentzat, etxean preso goitia estela beharrezkoa eta neurizkan dela, ikusiz bere eritasuna judiak estimatu du oko Linintappian libvratzen Bestalde, egoilia restatutua zemintzaldi batetan atgomitatzen gaituzte aldudan aste hartian, lurra eta etxe bizitza kolektiboak eta autonomia araiki taldiak. Egoilia restatutua, kortzikako asambladak, boskatu zuen joan den apilaren goita lauian, uarteko gaztek edo biztalek, e, bizitegi baten atxe maiteko dituzten, zailtasuneri buru egin eginaian, autonomia araiki italdeko txotxe etxe bestek, eksplikatzen nauku zer den txusena. Bi eusar, medisidia erratia hor, uh, Korsikako asambleean buskatu aiz handela uh, maioetetel nausiaz, eran nahi du uh, alderdi eta sansubitatik guziek, eskunietik ezgererat eta abertzaleek, den buskatu tada horren alde, eta horrek zer eran nahi du egoli eztatut batek eran nahi du uh, unnat Bizitzira heldduten pertsona batek edo osoi izanikike eh? etxe bat erosteko ero eraikitzeko behar dola hemen bizi ososotasunez egunero eh, egunektasunean bost urte. gutiennez. Persona bat heldu manimada da urtean bi irabete erora hogeekezingo du sikula hemen zerbete eraiki era eroosi. Ba, Ondori guak e, izaitela dira, e, bigarren e, etxe bizitzak, edo egoitzak, e, txipituko direla. Eh? Zer eta hor izanen da mugabat eta izanen da bat ez du tuzte denak geldituko duen, ez da miliakunuko zoritsua, baina bide bat eta horrek pixkat apalduko du e, bigarren egoitzak. Ipare euskalegian ere, bigarren egoitza edo etxe utxen kupurua izigerria dela, oak tarazten du autonomiaraiki eta lura eta etxe bizitzak kolektibuak, haiena labegiriren hautik. Beraz, Ipare euskalegian egoera osularia da, oak zengira urtero bigarren etxe bizitzak eta etxe utx kupurua azkazki gotzen dela, adibidez 2006-an kondatzen ginituen hogeita amabos mila zortziuntairuru geitalau bigarren etxe bizitzak eta etxe utx, Eta 2.000 eta amarrean, uh, sifre hori, berrogeita lau mila, bederatzeun talarrogeita irura pasada. Berazua dek dira ditugun azkentzen bakiak 2.000 eta Eta horrek erreprensentatzen du, etxe bizitzen euneko hogeita bosta. Eta kanpoan egiten den ari inte esanzia prop proposatzen du Korxikako adibidearekin hasiz, helduden uh, aste harttian hartzeko soziotan kanboko lagazkenakan, Jeanhang Bian Kutxi Kortxikaga uzape eza izalen da, bere lekokutasunaren maiiteko prefetak egoiliak Estatutuaren kontra ele egitea pausatu badu ere Jean Bian Kutxiik berriz ago batez mozkarazi du beregian. Este mellera bidea egarazi baiuriko herri el carruko zuzendariak, carrua ustendo berria baiestatudauko, beñatarra bit herri el lehen dakariak, arrazoinak galdatu dizkiogo kargoak usten duz, entabon, kontxerio olokoran haizen, berri postua behaz, jaitetan zen nahizilaik, eta, bela, tutu nologutuna eskulatia bainan eta behaz, berriz duan den dela, kontxerio olokorat, eta gure hartian sigituko dugu, Egikakoan kargoan behian, baditugu, eta horren lanari lotuko dutena, eta hon hartu dutena, behaz haizina, ingira, behaz dende guti soinokanez, eta, bela, surta surpiskat uh, Egin ez eta proietoen dakore uh, uste dut, hori, uh, hori, behaz, uh, importantan dela, zentago uh, kaxu uh, emeor baita deneri. Ara, deialdirik ezta eginen, batuzuen horbait, lan talde, kipiago batekin hariko sieste beha? Berdin, berdin, ha, ah, voilà, bala, ber, lana berriz perti katuz, gautetxeke, geio, ge, ge, ge, ge, lan geio, uh, parterazenute, bala. Uh, voilà eta bestalde garazinegonez, pizina edo mainaleku berriaren proiektua gibelatzia erabaki dute, joan denazte lehenian erri elkarkoko autetxiek. Aintzineko taldeak eraman proiektuaren gosta 6 miliun eurokoa, sobera pizulitaikela garaziba iguriko erri elkarkoaren tzat. Estimatu dute, pauen erriko zerbitzu zerbitzuetxeari galegina izan zaion azterketa batean, oinarrituz, elduden irailian, zain heinetaraino joaiten alko diren igerileku berriaren eraikitzeko, agertuko du asterketa horren xegidak. Pastoral bat, baionaan lehenan likotz, siberoko oitura bat baiona haratekarriko du eskandrai elkarteak gerezien denbora pastoalarekin. Itxarobordak iratzia, alturri bazterriko altzairutekietako langilen biziak ondatzen du, nola biziziren zer lan egiten zuten eta zer nolako bizi gogorazuten inguro horretan lan egiten zuten 2004 bat langilek. Eun aktore izan endira horterako, doni baren loizunetik bokale hartekoak eta siberotak bat zuere, maitea sierrik emaiten nauskiko zetaxunak. izan dira. Goiaren mendean importantak hemen bokalet arnozen de forje de la duor deituak. Han ariziren bimidata bosteun langile. Beraz penxazazu zonbat famili unkituak diren historia horrikin direktoki eta gero xemeak eta xeme tipiak eta neskak bueno, eta denak. Familia nitz lotura badute hortan, eta uh, hien historia ezta bizik ezagutua. Eta hortakotz, uh, pentsatzen genuen hori uh, egitea eta itxarobordari galdatu dio zerbait iskiatzia. Eta e, itxarok bere taren du uh, idatzi du, bere lehen pastorala, eh, eta oai uh, emanen dugu kainaren uh, ogoita behatzean izanetan, portuan berrian. Gere zienden mora pastoalaren lehen emanaldia ekenaren oita behatzen atxaldeko lauak eterditan, baiunako alturi bazterian, goizetik animazionia ezenen da, desfilearekin ondotik bazkaria eta emanaldiaren ondotik reafari eta konzertu, pastoalari buruzken bidez segitzen alko da, eskolas franceses, espaniolez eta gazkoinez. Eta bururatzeko bat gerla propaganda lehen mundu gerlan, hukandu izanen du ez tabatagai aratsuntan, elekatu, elikatu elkarteak, kari orta dat, Ismail Moreno, universitateko erakaslea gomitatu dute, eta Louis Raimekers, artista erbere tarrak, milabeatzen tamaseian, Londresen, Euskaraz argitarotuko, edo argitaratu lan bat, hukandu haipagai, Euskaraz. Gerla propaganda garako erabiltzen zuten marazki bat dela, hori dena espikaltukudu Ismael Manterola karatxuntan xeiketek ditan baiunako Euskal Museuana